І цей дехто піде з роботи вчасно. А пароль на вхід до комп'ютера можна легко дізнатися, зважаючи на той факт, який самозакоханий цей дехто. Як тобі мої підказки? Мені здається, що це віртуозно. Великі світу цього не цуралися бачити мене своїм радником. Вони змагалися за право отримувати від мене влучні поради. А тобі це далося тільки тому, що ти мені сподобався. У тобі я побачив таке, що дуже мене зацікавило. Перспективу. Чи ти взагалі здатен зрозуміти, яке тобі привалило щастя? Ти обраний Любчику, тобі поталанило. У мене розколювалася голова. Може, й справді? підхопив гриб? А воно гойдає ніжкою? В тебе сьогодні є всі шанси можливості та права отримати належне місце під сонцем. Згадай, як ми йшли. Скільки ти витримував, благав про щасливий кінець. Ось уже й він. І тільки тупа, обмежена істота, змучена моральними витребеньками та сироватками правди, котрі ніколи нікому не давали душевного полегшення, може дозволити собі цим не скористатися. Життя – це як гра в лото. Ти маєш порожню картку із зазначеними на ній числами та бездонну бочку, куди час від часу встромляєш руку з надією на виграшне число, яке б збіглося з цифрами, намальованими на твоїй картці. Як вважаєш? Чи часто випадає потрібна цифра? Скільки там іще може бути дев'ять, як оце випало сьогодні, га? А чого волаєш, як кіт кастрований? Ото нажируться зрання, і день весело в них йде. Ха, працівнички, мать їх. Вони так волають, жируть, пиячать, а народ через них і страждає. Я бачу, як велика червона рука смердючою ганчіркою витирає бруд на тому самому місці, де тільки носиділо воно. Воно щезло. Ганчірка примудряється пройтися моєю рукою, наче моя рука продовження цієї скатертини. Огидно. А може то не дев'ять, а шість? Питаю я сам у себе. Вали звідси. Всівся тут, наче буржуй. Тільки про себе і думає. Що йому люди? Люди йому гниди. Вставай давай. У нас перерва. Каже червона рука. Я слухняно вшиваюся геть. Все-таки... Якщо хтось може щось зробити з цим життям, то це робочий клас. Гегемон. Пролетаріат. Правий був дідусь Маркс. Ох і правий. Тебе шукала Гітлерша. Бігала тут, наче скажений собака. Бовкала про якісь недороблені матеріали, руками книжки з полиць збивала. Каже Ігорко, коли я Заходжу до нашого кабінету. В тебе часом не розпочалася зіркова хвороба після оглядин у бігбоса, га? Він упізнає мене за ходою, не відволікаючись від свого комп'ютера. Ох, дістав ти! Скажи краще, що ти робиш, питаю я. Та клипаю в мать його. Цікаво, чи я матір у звіту? Мабуть, є. Мабуть, це довідка, розмірковує Ігорко. За цей та минулий тиждень розтягую от, щоб було побільше. Може, потім допоможеш? Щось мені підказує, що я працював набагато більше, ніж пригадалося. З пам'ятю щось не те. Я посміхаюся. А вже ж, блін, Ігорко – роботоголік. Новий анікдот. Він не цим славетний. А Степан чим там займається? Степан сидить у своєму кабінеті. Швидко працює за комп'ютером. Злився з роботою в екстазі, маестро. Ага, мабуть так. Та звідки мені знати? Мені його турботи ні до чого, свого клопоту більш, ніж потрібно, каже Ігор. А потім так він нам і скаже. Ага, наставляй вуха. На моєму посту біля Ксерокса нікого немає. Тому я спокійно роблю копії, укладаю їх у теку, потім заношу до кабінету Варвари. Її, на моє щастя, немає на місці. Наради. Не знаю, хто їх вигадав, але це порятунок підлеглих від керівників. Менших керівників від більших. Більших від найбільших. «Строче воно строче прогнутися хоче», – каже віршика Ігорко, показуючи на Степана. У них спільна приймальня. Двері відкриті.